Book 2 15 15 Al-simar wal Früchte und Lebensmittel Früchte und Lebensmittel Mai habbat farawla Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Erdbeere. Mai habat kiwi wa shamama. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Orange und eine mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen toast mit butterda ich esse einen toast mit butter und marmelade ich esse einen toast mit butter und marmelade ich esse ein sandwich ich esse ein sandwich Ana akl Ich esse ein Sandwich mit Margarine Ich esse ein Sandwich mit Margarine Ana Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate Wir brauchen Brot und Reis Wir brauchen Brot und Reis نحتاج الى سمك وستيك Wir brauchen Fisch und Steaks Wir brauchen Fisch und Steaks نحتاج الى بيتزا وماكرونه wir brauchen pizza und spaghetti wir brauchen pizza und spaghetti was brauchen wir noch was brauchen wir noch wir brauchen karotten und tomaten für die suppe Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt? Arrajao, Ar al-zihaab www.book2.de limutalaatilkutub مع الدروس الصوتية